Capitolul 6. Antilopa Gnu Hodoroaga verde cu cei patru escroci gonea săltând pe drumul învăluit în fum. Mașina era mereu supusă la presiunea forțelor elementare cu care are de luptat un înnotător care se scaldă pe furtună. Ba era azvârlită în sus de câte un hârtop, ba cădea într-o groapă, ba se vedea fără voie lăsată într-o parte, ba în cealaltă și era învăluită de razele a murgului într-un praf colorat în roșu. Ascultă studentule, se adresă Ostap noului pasager, care își revenise din recenta zguduire și ședea acum senin alături de comandor. Cum ai îndrăznit să calci convenția de la Suharev, acest onorabil pact confirmat de Tribunalul Ligi Națiunilor? Panikovski se prefăcu că nu aude, ba chiar întoarse capul într-o parte. Și în general, continuă Ostap, ai apucături cam ordinare. Am fost adineauri martorii unei scene dezgustătoare. Erai urmărit de cetățenii din Arbatov, cărora le furase și o Niște meschini, mormăi supărat Panikovski. Ia te uită, făcu o stap. Și dumneata te consider probabil medic, activist pe tărâm social sau un gentleman. Și fiindcă veni vorba de gentleman, uite ce vreau să-ți spun. Dacă dumii tale, ca unui adevărat gentleman, îți va veni poate ideea să ținsem ceva pe mașetă, să știi că o să trebuie să folosești creta. De ce? Întrebă enervat noul pasager. Fiindcă manșetele dumitale sunt negre de murdărie." Ești o stârpitură," se grăbi să răspundă Panikovski. Cum? Și asta mi-o spui mie, salvatorul dumitare? întrebă pe un ton blând ostap. Adam Kazimirovici, oprește o clipă mașina." Îți mulțumesc, șura, dragul meu. Restabilește-te, rog, statu-gvoul." Palaganov nu pricepu ceva să zică statu Gvo, dar se orientă după tonul cu care fusese rostite aceste cuvinte. Zâmbind și plin de scârbă, îl luă pe Panikovski de suțior, îl scoase din mașină și îl lăsă în drum. Studentul le dute înapoi la Arbatov, spuse rece Ostap. Te așteaptă acolo cu nerăbdare proprietarii gâștei. Noi nu avem nevoie de mărlani. Mărlani suntem și noi, tăi drumul. Nu mai fac, început să se roage Panikovski. Sunt un om foarte nervos. Cere iertare în genunchi, zise Ostap. Panikovski se lăsă atât de grăbit în genunchi de parcă îi retezease cineva picioarele. Bine, zise Ostac, poziția dumitale mă satisface. Ești primit condiționat până la prima încălcare a disciplinei și cu obligația să îndeplinești sarcinile unei femei la toate. Antilop Agnu îl primi pe mărlanul cumințel și porni mai departe, clătinându-se ca un car funebru. După o jumătate de oră, mașina intră pe șoseaua națională, care duce la și fără a micșora viteza, pătrunse într-un sat. Lângă o casă din bârne, de al cărei acoperiș se înălțea o antenă strâmbă și noduloasă de radio, era adunată lume. Din mulțime ieși înainte, cu un pas hotărât, un bărbat spun, care avea în mână o foaie de hârtie. Tovarăș strigă el răstit, declar ședința solemnă deschisă. Dați-mi voie, și să socot aceste aplauze. Pregătise discursul dinainte și se uita pe hârtiuță, dar băgând seama că mașina nu se oprește, nu mai continua să ne înscriem cu toții în organizația constructorilor de autostrăzi, zise el repede uitându-se la Ostap care ajunsese în dreptul lui. Se punem pe roată producția de automobile sovietice în serie. Armăsarul de fier trebuie să ia locul gloabei țărănești. Și, în timp ce mașina se îndepărta, trânti ultima lozincă acoperind buietul mulțimii care aclama. Automobilul nu e un lux, e un mijloc de transport. Cu excepția lui Ostap, toți membrii echipajului de la Antilopa fură întrucâtva neliniștiți de această primire solemnă. Neînțelegând nimic, se învârtea în mașină ca niște pui de vrabie în cuib. Panicovski, căruia în general nu-i plăceau aglomerările mari de oameni cinstiți, se lăsă speriat pe vine, așa încât sătenii nu putură să-i vadă decât fundul murdar al pălăriei de pai. O stapă însuși nu era câtuși de puțin tulburat. El își scoase echipiul cu fundul alb și răspundea la saluturi, înclinând mândru capul când spre dreapta, când spre stânga. Îmbunătăți drumurile, strigă el la despărțire. Mersi pentru primire. Și mașina a ieșit din nou pe șoseaua albă, care străbătea un câmp întins, liniștit. să se ia după noi, întrebă îngrijorat Panikovski. Ce-a fost cu mulțimea asta? Ce s-a întâmplat? Probabil că oamenii n-au mai văzut niciodată un automobil, zise Balaganov. Schimbul de impresii continuă, zise Bender. Are cuvântul șoferul. Care-i părerea Dumitale Adam Kazimiovici? Șoferul stătă puțin pe gânduri, sperie cu claxonul un câine care ieșise zăpăcit în drum și își exprimă presupunerea că mulțimea se adunase cu prilejul vreunei sărbători bisericești. La să sărbătorile de felul ăsta sunt destul de dese," explică șoferul antilopei. Da, zise Ostap, acum văd limpede că am nimerit în societatea unor inculți, adică a unor golani fără studii superioare. Of, of, copii, dragi copii ai locotenentului Schmidt, de ce nu citiți ziarele?" Ziarele trebuie citite. Ele difuzează destul de des idei sănătoase, bine judecate și eterne. Și Ostap scoase din buzunar un număr din izvestia și citi cu glas tare echipajului antilopei o informație prin care se anunța cursa de automobile Moscova-Harkov-Moscova. -Moscova. În momentul de față, spuse el încântat de sine, ne aflăm pe ruta cursei automobilistice, cam cu 150 de kilometri înaintea mașinii din cap. Cred că acum vă dați seama despre ce vorbesc. Gradele inferioare de pe antilopa tăceau. Panikovski i-a deschise haina și se scarpină pe pieptul gol, sub cravata murdară de mătase. Calva să zic că n-ați înțeles. Precum se vede, în unele cazuri nici măcar cititul ziarelor nu ajută. Ei bine, vă voi expune chestiunea mai amănunțit, deși nu stă în obiceiul meu. Punctul 1. Țăranii au luat antilopa drept prima mașină din cursă. Punctul 2. Noi nu renunțăm la această calitate, ba ceva mai mult, ne vom adresa tuturor instituțiilor și persoanelor din drum, rugând să ni se dea sprijinul cuvenit și punând accentul tocmai pe faptul că deținem locul întâi în cursă. Punctul 3. De altfel, hai să mă opresc aici pentru că nu vreau să vă încarc mintea. Pentru voi ajung și primele două puncte, din care rezultă clar că pentru cârva timp vom reuși să fim înaintea mașinilor din cursă și vom putea lua deci caimacul frișca și alte derivate din smântână de pe urma acestei inițiative de înalt nivel cultural. Discursul marelui maestru al combinațiilor făcu asupra auditoriului o impresie colosală. Poslević îi arunca comandorului priviri în care se citea un devotament fără margini. Dalaganov își netezea cu mâna chica roșcovană și râdea cu hohote. Adulmecând un ciubuc fără riscuri, Panikovski țipa ura. Ei, destule efuziuni, zise o stat. Dat fiind că s-a făcut întuneric, declar festivitatea deschisă. Stop! Mașina se opri și membrii obosiți ai echipajului coborâra. În grânele ce se coceau, greierii își organizau mica lor fericire. Pasagerii apucaseră să se așeze pe jos în cerc, chiar lângă drum, dar pătrâna Antilopa încă nu se liniștise. Din când în când, caroseria îi scârția singură, iar când tăcea, se auzeau scurte gâlgăituri de motor. Neexperimentatul Panikovski făcuse un foc atât de mare, încât aveai impresia că arde un sat întreg. Scânteile săreau șuierând în toate părțile. În timp ce călătorii luptau cu coloana de foc, Panikovski alergă parcă mergând de-a de pe câmp și se întoarse ținând în mână un castravete strâmp, răscopt la soare. Ostapi îl smulse repede spunând, să nu faci din mâncare un cult, după care mâncă singur castravetele. Cinară cu salamul pe care fire de gospodar, Cozlević îl luase de acasă și dormiră sub coviltirul astral. Ei spuse în zorios tap lui pregătește-te cu grijă, o zi de astăzi, copaia admitale mecanică n-a văzut încă și nu o să mai vadă niciodată. Balaganov luă o găleată cilindrică cu inscripția maternitatea din Arbatov și fugi la pădur să aducă apă. Adam Kazimirović ridică fluierând capota mașinii, își mâinile în motor și început să scormonească printre măruntaiele lui de aramă. Panikovski se sprijini cu spatele de o roată și, făcându-se mic, se uita trist, fără să clipească, la bucățica de soare, roșu ca dulceața de coarne ce a apăruse la orizont. Panikovski avea o față brăzdată de zbârcituri și plină cu tot felul de mici podoabe bătrânești, punguțe, vâne care zvângnesc și pete roșii ca de căpșună. O față cum arată de obicei aceea unui om care a trăit o viață lungă și cum se cade, are acum copii mari, de dimineața cafeaua sănătoasă Ghindin și scrie din când în când la gadeta de perete a instituției sub pseudonimul Anticrist. Panikovski, vrei să spun cum o să mori? I se adresă pe neașteptate stac. Bătrânul trebuie sări și întoarce capul. Iată cum o să mori. Într-o zi când te vei întoarce în admitale goală și rece de la hotelul Marsilia, Dintr-un orășel de provincie unde te va aduce profesiunea dumitale, te vei simți prost. Nu vei mai putea mișca un picior. Flămând și nebărbierit, vei zăcea pe patul de scânduri și nimeni nu va veni să te vadă. Nimeni nu va avea lacrimi pentru dumneata, Panikovski. Copii, n-ai făcut din economie. Nevestele le-ai părăsit. Te vei chinui o săptămână întreagă. Agonia dumitale va fi îngrozitoare. Vei muri greu și asta va plictisi pe toată lumea. Nici nu vei închide bine ochii și un birocrat, responsabilul hotelului, se va grăbi să trimită repede o adresă la secția comunală ca să se elibereze un coștuc gratuit? Care ți -e numele mic și care e cel după tată? Mihail Samuelevici, răspunse lui. Ca să se elibereze un coștuc gratuit pentru cetățeanul meu, se Panikovski, dar nu e cazul încă să vărsăm lacrimi că vreo doi ani tot o mai duci. Acum să trecem la treabă. Trebuie să avem grijă de latura culturală și agitatorică a cursei noastre. O stap scoase din automobil valijoara sa de moașă și o puse pe iarbă. asta e mâna mea dreaptă, spuse marele maestru al combinațiilor, mângâind valijoara umflată. Aici se găsește tot ce este necesar și de care poate avea nevoie un cetățean elegant de vârsta și anvergura mea. Bender se ciuci în fața valijoarei ca un scamator chinez ambulant în fața sacului său fermecat, și început să scoată unul după altul diferite obiecte. Mai întâi o de roșie pe care erau brodate cu litere de aur cuvintele responsabil cu ordinea. Apoi puse pe iarbă o șapcă de milițian cu stema orașului Kiev, patru perechi de cărți de joc cu reversul de aceeași culoare și un teanc de acte cu ștampile rotunde violacee. Tot echipajul antilopei se uita cu respect la valiză, iar de acolo apăreau mereu alte obiecte. Voi sunteți niște guguștiuci, zise Ostap, și nu veți înțelege desigur niciodată că un pelerin sovietic, cinstit ca mine, nu se poate lipsi de un halat de doctor." În afară de halat se mai găsea în valiză și un stetoscop. Nu sunt chirurg, spuse Ostap, sunt neuropatolog, psihiatru. Studiez psihicul pacienților mei și nu știu de ce dau totdeauna decât pe un psihic idiot." Apoi apărură la lumină un abecedar pentru surdomuți, ilustrate filantropice, insigne de email și un afiș cu fotografia lui Bender în persoană, în înșalvar și cu turban. Pe afiș scria A sosit marele preot, celebru brahman yogist din Bombay, fiul lui Văinicilă, favoritul lui Rabindranath Tagore, Iocanaan Marusidze, artist emerit al Republicilor Unionale, numere bazate pe experiența lui Sherlock Holmes, facherul indian, găinușa invizibilă, lumânări din Atlantida, cortul infernal, Proorocul Samuel răspunde la întrebările publicului, materializarea spiritelor și împărțirea elefanților. Prețul biletelor de la 50 de copeici la 2 ruble. După afiș a apărut un turban murdărit de amprente digitale. Distracția asta o folosesc foarte rar. Închipuiți-vă că trucul cu marele preot prinde cel mai ușor la oameni înaintați, ca responsabilii cluburilor feroviare. Munca e ușoară, dar scârboasă. Mie personal mi-e grea să fiu favoritului Rabindranath Tagore iar prorocului Samuilii se pun mereu aceleași întrebări. De ce nu se găsește unt la băcănie?" Sau, dumneataiește vreu?" În sfârșit, Ostap găsi ceea ce căuta. O cutie de tablă lăcuită cu acuarele în băițe de porțelan și cu două pensule. Mașina care merge în capul coloanei trebuie împodobită măcar cu o lozincă," spuse Ostap. Și pe o fâșie lungă de pânză galbuie scoasă din aceeași valiză, desena cu litere de tipar de culoare cafenie cu cursa automobilistică să lovim în drumurile proaste și în neglijență. Lozinca a fost fixată deasupra automobilului pe două bețe. De îndată ce mașina pornifușia de pânză se umflă de vânt, căpătând un aspect atât de impetuos încât nimeni n-ar mai fi putut pune la îndoială că este absolut necesar ca o cursă de automobile să lovească în drumurile proaste, în neglijență și totodată poate și în birocratism. Pasagerii antilopei își luară la rândul lor o ținută mai demnă. Balaganov își garnisi capul roșcovan cu o șapcă pe care o de totdeauna în buzunar. Panikovski își se manșetele pe dos, lăsându-le să iasă cu 2 cm afară din mânecă. Kozlevici a avut grijă mai mult de mașină decât de persoana lui. Înainte de a porni în cursă, o spălă cu apă și, ca prin farmec, pe coastele cam încrețite ale antilopei, începură să strălucească razele soarelui. Comandorul vesel își făcea ochii mici și își necăjea și de drum. La babord se vede un sat, strigă Balaganov cu palma steașină la frunte. Ne oprim? În urma noastră, zise Ostap, vin cinci automobile de prim rang. Planul nostru nu prevede o întâlnire cu ele. Trebuie să luăm cât mai repede caimacul. De aceea fixez oprirea în orașul Udoevo. De altfel, acolo trebuie să ne aștepte și butoiul cu carburanți. dă bătaie, Kazimirovici. Răspundem la saluturi? întrebă preocupat Balaganov. Răspundeți înclinându vă și zâmbind. Vă rog să nu deschideți gura, că altfel dracu știe ce vă mai scapă. Satul întâmpină cu prietenie prima mașină, dar ospitalitatea obișnuită avea aici un caracter destul de ciudat. Pe cât se părea, oamenii din sat fuseseră înștiințați că va trece cineva, dar nu știau nici cine, nici în ce scop. De aceea, pentru orice eventualitate, scoaseră la lumină toate lozincile și devizele confecționate în ultimii ani. De-a lungul uliței erau înșirați elevi cu placarde de modă veche de diferite calibre. Salut ligii timpului și întemeietorului ei, scumpul tovarăș Kerjentev! Nu ne temem de al burgheziei Zvon, vom da răspunsul cuvenit ultimatumului lui Curson, ca pruncii noștri să nu zacă celem o crește să se facă. În afară de acestea mai erau o mulțime de pancarte scrise cu caractere slavone bisericești și cupinzând același salut, bine ați venit! Toate acestea trecură în goană pe lângă automobiliștii noștri. De data aceasta, sigur pe ei își frutuau pălăriile. Spanikovskii nu se putu stăpâni și, în ciuda interdicției, se ridică în picioare și strigă un salut inteligibil și de un slab nivel politic. Dar din pricina zgomotului mașinii și a strigătelor mulțimii, nimeni nu desluși nimic. Hip, hip, ura! strigă Ostap. Kozlovici deschise eșapamentul și mașina lăsă în urmă un nor de hum albastru care făcu să strănute câinii ce alergau după automobil. Cum stăm cu benzina? întrebă Ostap. O să ne ajungă până la Udoevo. Nu mai avem până acolo decât 30 de kilometri." Iar acolo punem mâna pe tot ce ne trebuie." Trebuie să ne ajungă," răspunse Koslevici cam cu îndoială. Să aveți în vedere că nu admit niciun fel de acte de brigandaj," zise Ostap învăluindu-și cu o privire aspră oastea. Niciun fel de călcăre ale legii. Parada o comand eu." Panikovski și Balaganov priviră în jos stânjeniți. Cei din Udoevo ne vor da singur tot ce avem nevoie. O să vedeți imediat. Pregătiți loc pentru pâine și sare." antilopa a străbătut cei 30 de kilometri într-o oră și jumătate. Pe parcursul ultimului kilometru, Kozlević se chinui foarte mult, apăsa mereu pe accelerator și clătina dezolat din cap. Dar toate eforturile și chiar și țipetele și îndemnurile lui Balaganov nu dădură niciun rezultat. Finișul strălucit, planuit de Adam Kazimirović, nu reușit din lipsă de benzină. Mașina se opri în mod rușinos în mijlocul străzii cu 100 de metri înainte de tribuna împodobită cu crânci de brad în cinstea curajoșilor automobiliști. Oamenii adunați se repeziră țipând în întâmpinarea Loren Ditrihului, venit din negura veacurilor. Laurii Gloriei încunurară pe drată frunțile nobile ale automobiliștilor. Ei fură trași brutal afară din mașină și săltați pe brațe cu atâta înverșunare de parcă ar fi fost niște înnecați care trebuiau cu orice preț readuși la viață. Oslevic rămase lângă mașină, iar toți ceilalți fură conduși spre tribuna, unde se prevăzuse după plan să aibă loc un meeting fulger de trei ore. Un tânăr cu o învățișare de șofer își coi drum spre ostac și îl întrebă ce cu celelalte mașini?" Au rămas în urmă, răspunse o Ostap. Pene de cauciuc, pene la motor, entuziasmul populației. Toate astea te întârzie. Dumneavoastră sunteți prima mașină, nu se lăsă șoferul amator. Kleptunov e cu voi? Pe Kleptunov l-am scos din curs să o cu Dar profesorul Pesocinkov, e cu pacardul? Cu pacardul. Dar scritoarea Vera Cruț, continuă să întrebe șoferul. Ah, dacă aș vedea-o, pe ea și pe tovarășul Neunski. e și el cu dumneavoastră? Știi, sunt cam obosit de cursă, zise Ostap. Dumneavoastră sunteți cu un ștut de bacher? Pot să consider mașina noastră un ștut de bacher, dacă dorești, răspunse Ostap furios. Dar până acum ea s-a numit Loren Ditrich. Ești satisfăcut? Dar șoferul amator nu era satisfăcut. Dați-mi voie, exclamă el cu o stăluință tinerească, dar în cursă nu figurează niciun Loren Ditrich. Am citit în ziar că participă două pacarduri, două fiaturi și un ștut de bacher. Du-te la dracu cu ștut de bacherul dumitale, urlă Ostap. Cine-i știu de bacărul ăsta? Ești strudă cu ștut de bacar, e tatăl dumitale, ce te ți scai de om? Dar-ți-am spus lămurit că, în ultimul moment, știu de bacărul a fost înlocuit cu Lorendid Rich, și el mă tot bate la cap cu știu de bacăr." Dânerul cusese de mult dat de o parte de oamenii din serviciul de ordine, dar o stat mai continua multă vreme să-și agite brațele și să bombăne. Cunoscători, cunoscători ca aceștia trebuie omoruți! Vreau mărțiți și să-i dau un știu de bacăr!" Președintele Comisiei pentru Primirea Cursei băgă în discursul său de salut un atât de lung de propozițiuni incidentale, încât nu izbuti să mai iasă din ele vreme de jumătate de ceas. În tot acest timp, comandorul cursei era stăpânit de o mare neliniște. De la înălțimea tribunei urmărea mișcările suspecte ale lui Balaganov și Panikovski, care se învârteau prea ager de colo până acolo prin mulțime. Bender holbă la ei niște ochi amenințători, până când izbuti prin semnalele lui să-i facă pe copiii locotenentului Schmidt să se potolească și să stea locului. Mă bucur, tovarăși, declară o în discursul său de răspuns, să tulguri cu claxonul automobilului meu liniștea patriarhală a orașului Udoevo. Automobilul, tovarăș, nu e un lux, ci un mijloc de transport. Armăsarul de fier vine să ia locul murțragei țărănești. Să punem la punct producția de automobile sovietice în serie. Cursa noastră trebuie să constituie o lovitură dată drumurilor proaste și neglijenței. Închei, tovarăși, după ce vom lua o gustare, ne vom continua drumul. În timp ce mulțimea asculta mișcată în jurul tribunei cuvintele comandorului, Coslević desfășura o vie activitate. Umplu rezervorul cu benzină care, după cum spusese o stap, se dovedia a fi de cea mai bună calitate și, fără nicio jenă, mai luă ca rezervă trei bidoane mari. Schimbă camerele și anvelopele la toate cele patru roți, apoi mai puse mâna pe o pompă și chiar pe un câic. Cu aceste ravitaieri și reechipări, goli complet depozitele filialei organizației de drumuri auto din Udoevo. Aveau acum tot ce trebuia și mai mult decât le trebuia pentru a ajunge la Cernomorsk. E drept că nu aveau bani, dar pe comandor acest lucru nu îngrijora. Luaseră la Udoevo și un prânz admirabil. La bani de cheltuială nu trebuie să ne gândim, spuse Ostap. Zac pe toate drumurile și îi vom culege pe măsură ce vom avea nevoie. Între străvechiul Udoevo întemeiat în anul 794 și orașul Cernomorsk, care luase ființă în anul 1794, era o distanță de 1000 de ani și 1000 de kilometri de șosea și drum de țară. În acești 1000 de ani, pe drumul de la Udoevo până la Marea Neagră, se perindaseră figuri de tot felul. Circulaseră agenți cu mărfuri ale firmelor comerciale bizantine, cărora le ieșea înainte din codul tremătător Tulharul Sorovei, un bărbat brutal cu căciulă de astrahan care punea mâna pe mărfuri și omora pe agenți. Pe același drum au trecut cu ceritori cu oștile lor, țărani, drumeți cântând. Viața țării suferea veac de veac schimbări mari. S-au schimbat veșmintele, s-au perfecționat armele, s-au înăbușit răscoalele în fometaților. Oamenii au învățat să-și bărbile. A apărut primul balon, au fost inventați gemenii de fier, vaporul și locomotiva, au început să claxoneze automobilele, dar drumul a rămas la fel cum a fost și pe vremea tălharului Solovei. Cocoșat, acoperit cu noroi vulcanic sau cu praf otrăvitor, ca cel pentru stârpirea bloșnițelor, drumul rusesc trece pe lângă sate, orășele, fabrici, colhozuri, întinzându-se ca o capcană lungă de o mie de verste. Pe marginile lui zac, în iarba îngălbenită și pângărită, schelete de căruțe și automobile care și-au dat sfârșitul în chinuri. Se prea că ca un emigrant, înnebunit de a tot vinde ziare pe câmpiile asfaltate ale Parisului, să-și aducă aminte de drumul de țară rusesc ca de un amănunt fermecător al peisajului din patrie și să vadă cu nostalgie cum luna se oglindește într-o bătoacă, cum greirii se roagă lui Dumnezeu cu glas tare, și cum o găleată se bălăbănește zdrângănind goală legată de un car țărănesc. Dar lumina lunii are acum o altă menire. Luna ar putea să se oglindească perfect de bine și pe șoselele gudronate. Claxoanele ar putea înlocui avantajos zdrângănitul simfonic al găliților sărănești. Iar greierii vor putea fi ascultați încă și mai bine în parcuri speciale, unde, dacă s-ar construi tribune, cetățenii pregătiți de cuvântul introductiv al unui specialist încărunțit în studiul greierilor ar putea să se desfete cât ar pofti cu cântecul acestor insecte preferate.